Ja, vi vilken pratar jag om nu? Vad är det? Vilken är det jag pratar med? Du pratar med, du har kommit till redaktionen på mätet. Jaha. Det är så här, den artikeln med våldtäkten på Amorella. Jag vill ställa några frågor om den, ja. Vill du ställa några frågor? Jag vill ställa några frågor. Få ställa, jag vill ställa mm. några frågor. Varför skriver ni att det är svenskar då det inte är svenskar? Varför? Nej. Det var ju som svenska ju. Med, svenska medborgare? Ja, men att, skrev, att ni inte skrev det då? Du, äh, jag... Varför skriver ni inte? Ja, men jag frågade er, varför, varför kör ni med desinformation för? Det är inget desinformation. det är, visst, det tar avstånd från kommunismen, mm. tar dem från kommunismen. Vad ska vi skriva tycker du då? Vad? Jag vill skriva att det somalier. Spelar de bandier, är de ju en somalier. Alltså de är svenska? svenskar. De är inte svenska, men de spelar de bandier, då är de somalier. Fast... Varför skriver ni inte det här då? Är då? De är ju svenska medborgare. Vad ska vi... Ja men de är inte svenska. Det är de inte alls. Ni är information de med desinformation, kommunister. Ta avstånd från kommunismen. Om jag tar avstånd från kommunismen, jag ja. Tycker du ska ta avstånd från nazismen. Jag är ingen nazist. Jag, ingen... jag är svensk. med mig, för att du, är, du är faktiskt helt tappad bakom en vagn. Nej, det är vi som tappar bakom vagn. Nej. ha det bra? Hej!